Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minum syaitan wa baju Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta numinu bihi wa natawakkalu alayhi Wa min syuruhi anfusina wa min syariyati a'amalina Man yahdillahu Man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilahilallah wa la sharika lah Ashadu anna muhamman abduhu wa rasuluh Allahumma salli anasirina muhamman wa alayhi salliina muhamman abarik wa sallim Amma ba'du Fa a'udhu billahi minash shaitaniir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusr ila alladhina amanu wa amilusalihati wa lawasaba bilhaqqi wa lawasaba bisabr. Sadaqallahu alazim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi sayang kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi berkehendak untuk memberikan kita taufik. Yang mana dengan taufik tersebut dapatlah kita melaksanakan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat kita menunaikan solat fardu asar secara berjemaah. Dalam hadis dia katakan man sallallabardain dakhala aljannah orang siapa yang bersemayan dua solat waktu sejuk masuk syurga nama kata dua solat itu subuh dan solat asar dan insya-Allah kita sambung pengajian kita iaitu kitab peringatan tentang umur insan dan alhamdulillah kita dah sampai pada muka surat 61 Bismillahirrahmanirrahim Sakit menunggu maut Apabila seseorang menanggung sakit, hendaklah ia selalu bertaubat dan memperbanyak mengucap istighfar Istighfar ni mananya memohon keampunan Jangan pula ia lupa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon diampunkan segala kesalahan-kesalahan yang lalu. Dimaafkan segala kelalaian-kelalaiannya sebelum itu. Sebab ia tidak dapat memastikan mungkin ia akan mati disebabkan sakit itu. Kalau ajalnya sudah tiba maka hendaklah ia menutup amalannya serta mengakhiri umurnya dengan perbuatan kebajikan. kerana amalan manusia itu dikira dengan yang paling terakhir sekali sebenarnya penyakit-penyakit yang menimpa manusia itu kerap kali mengingatkannya tentang urusan akhirat dan mendorongnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. jadi kadang-kadang antara tanda-tanda lah tanda-tanda yang Allah Subhanahuwataala berikan kepada seseorang tu sebagai peringatan akan kematiannya sakit. Ha, jadi apabila seorang tu dah sampai umur 60 70 tu apabila dia didatangkan satu penyakit oleh Allah Subhanahuwataala maka itu satu peringatan daripada Allah lah bahawa tak lama lagi dia akan berpisah dengan dunia berpisah dengan isteri yang disayangi berpisah dengan anak-anak yang dicintai akan berpisah dengan segala harta benda dia untuk dia bertemu dengan Allah subhanahu wa alangkah baiknya kalau dia membuat persiapan yang lebih awal untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ada juga orang tapi sedikit sekali lah yang mana dia mati secara tiba-tiba tu Kebanyakannya diperingatkan oleh Allah diberi penyakit Banyak orang tua-tua dia sakit lepas tu mati Nak Hata Nabi sendiri pun kan Sakit kemudian dengan sakit tersebut Nabi Diwafatkan oleh Allah SWT ya. Jadi ketika dah sakit tu Maka Bertambahlah kita punya <coughs> Ingat kita kepada Allah SWT Dah tak lama lagi lah ni Beberapa hari atau beberapa jam lagi kita akan menamatkan kehidupan kita di dunia ni lah hmm. Tapi itu kebiasaan Ada juga yang muda-muda pun Setiap kali kita sakit lah Setiap kali kita sakit Kita sentiasa bertawabat Mohon ampun kepada Allah Dan kita kena apa ni? Ada dalam hati kita bahawa Ini mungkin sakit aku yang terakhir kot Sakit yang akan membawa kepada maut Sekiranya disembuhkan semula Alhamdulillah Sambung berbuat Amal amalan amalan kebaikanlah. Ha. Biarlah kita punya apa akhir amalan kita tu diakhiri dengan perbuatan-perbuatan yang baiklah. Kan? Kita kena menjemputi orang-orang yang ada yang mati syahid. Mati tidak ada mati yang paling mulia lagi melainkan mati syahidlah. Mati memperjuangkan agama Allah berperang. Berapa ramai para-para sahabat nabi yang minta supaya nabi doakan dia mati syahid. Ada yang mak bapak doakan dari lahir-lahir lagi, bawa anak itu Ya Rasulullah, doakanlah anak aku yang bawa lahir ni, besok dia mati, mati syahid. Ha. Maknanya, menginginkan kematian yang paling mulia lah, ketika kita mati tu, kita berada dalam kebaikan yang paling tinggi sekali lah. Mati ketika beruntung ilmu ke, mati ketika sujud, mati ketika berada, tengah buat haji ke, umrah ke, kan? Ha mati ketika berdakwah ke mati tengah tahajud ke mati dengan baca Quran ke mati tengah berzikir ke mati tengah bagi orang makan jadi macam-macam keadaan kematian yang kita harapkanlah jangan mati mati yang yang lah, yang mana dalam keadaan kita apalagi dalam keadaan kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahuwataala jadi kita minta jauhlah naudzubillah Apabila sesuatu itu sakit, hendaklah ia membuat wasiat. Menyatakan hal-hal yang penting mengenai urusan akhirat dan dunianya. Terutama sekali jika ada hak-hak orang lain dalam tangannya ataupun yang seumpamanya kerana yang demikian itu sangat berat untuk dipukul dan sukar untuk melepaskan diri daripadanya. Hendaklah dalam waktu sakit itu ia menyimpan sangka yang baik terhadap Allah SWT. Jadi biasanya orang nak mati ni dia wasiatlah kalau ada ada apa ada anak ke ada siapa di sisi dia dia boleh wasiat melalui perkataan. Tapi boleh juga kita tulis. Tulis wasiat tersebut ada hutang kawan fulan sebanyak ni ada apa ni apa ni ada barang-barang yang kita diamanahkan untuk menjaganya sekian-sekian ah sekian. ha, pulangkan semula kalau kalau saya dah mati nanti. Ha, jadi semua wasiat-wasiat tu kita tulislah. Tak bawa bantal nanti bila kita mati dibaca oleh waris kita dia tahulah wasiat-wasiat mana kita mati saja, kita meninggalkan dunia ni saja maknanya kita clear semua urusan kita tu dah kita wasiatkan hutang ke, pinjam ke atau apa lagi barang yang diamanahkan kepada kita ke ataupun tanggungjawab kita segala-galanya lah, kita wasiatkan supaya apa nanti supaya kita sampai sana tak sangkut eh dia nanti walaupun orang tu mati syahid sekalipun, ha, dia kalau ada berhutang dengan orang, sangkut nanti. Ha, orang mati syahid ni, dia mati dia terus terbang masuk surga. Tapi kalau dia ada hutang, dia sangkut tengah jalan. Ha, jadi sebelum kita meninggal tu, kita wasiat dulu lah apa yang patut jangan tunggu dah sakit, anak mati pun nak wasiat awal-awal pun boleh wasiat, kalau, kalau tak jadi pun benda tu tak ada apa-apa kan, kita tulis misalnya awal-awal, misalnya tak jadi mati pun tak boleh simpan dulu, bila dah selesai benda tu kita cancel lah supaya apa? supaya kita tak tersangkut nanti apalagi hubungan kita dengan sesama manusia lah dan kita apa ni, Apa ni? ni? minta maaf kepada semua orang-orang yang kita pernah buat salah dan sebagainya lah supaya kita mati nanti selesai semua. Rasulullah sallallahu alaihi <tik> wasallam la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Janganlah sesorang kamu sampai mati melainkan ia menyimpan sangkaan baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sewajarnya sangka baik itu dipenuhi di dalam hati hingga ia dapat menguasai hati itu sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam sebuah hadis kursi berbunyi Ana a'inla zanni abdi bih Wa anamahu hina yazkuruni Aku Aku di Bukan tentang eh. Aku Menurut Sangkaan hambaku Bukan ditentang Aku adalah menurut Sangkaan hambaku Mananya Allah S.A.T. akan bertindak dengan sangkaan hamba dia kepada dia lah Bukan ditentang lah. Sebab mungkin bahasa Indonesia ni ditentang Maksud dia Ada yang endorse ni? Saya belajar ke endorse 4 tahun pun tak tak faham ni. Ditentang Mungkin salah cerita kot Ana anda, anda, saya anda Di sisi zonni sangkaan Abdi hambaku bi kepada keputarhadapku ini aku adalah di sisi sangkaan hamba-ku terhadapku. Maknanya aku akan bertindak mengikut sangkaan hamba-ku terhadapku lah. Jadi kita bersangka baik kepada Allah, Allah akan melayan kita dengan baiklah. Di sangkaan yang terbaik sekali yang kita patut ada di tengah-tengah bahawa Allah Subhanahuwataala akan mengampunkan segala dosa kita lah. Itu yang paling terpenting sekali lah. Kita bersangka baik bahawa Allah Subhanahu Wataala telah pun mengampunkan segala kesalahan kita di dunia dan juga Allah menerima segala amalan-amalan baik kita itu sangkaan-sangkaan yang perlu kita adalah ketika nak mati syaitan akan datang ketika mati itu sakaratul maut tu dia akan membisikkan sangkaan-sangkaan yang buruk kita kepada Allah Subhanahu Wataala macam-macam lah. Jadi kita perlu berhati-hati lah. Syaitan dia, dia memang sampailah Betul-betul terpisah roh kita daripada jasad baru dia stop. Masih ada sejengkal lagi nyawa dalam badan kita pun. Di situ dia akan cuba juga untuk memesongkan akidah kita lah. Macam-macam bisikan lah. Sangkaan bisikan dia akan bisikkan dalam kepada kita. Jadi kita kena hati-hati lah kalau so, kalau kita mati dalam keadaan sangka buruk kepada Allah, Allah pun akan layan kita dengan buruklah. Allah tu walaupun bersifat jalal tapi Allah lebih bersifat kamal, bersifat apa ni? sempurna. Walaupun Allah juga maha menyiksa, maha apa ni? tapi Allah juga maha pengampun, maha mengasih, maha penyayangi. Perasaan, perasaan takut tu sepatutnya awal-awal lagi dah ada perasaan takut kepada Allah tu sepatutnya awal-awal lagi dah kita waktu muda lah, waktu sekarang, sekarang ni ha, itu perasaan khauf, takut kepada Allah tu pelu, ha, perlu muncul sekarang ni dan perasaan apa ni harap ataupun rojak tu sangka baik dengan Allah tu ketika kita nak matilah ha. jangan datang pula ketika nak mati tu baru nak takut ha. bukan tak boleh maksudnya tempat tak kena perasaan takut kepada Allah tu takut tu bukan bukannya takut apalah, gerul tu Takut yang bermakna gerul kepada Allah SWT itu sewaktu kita muda-muda. Dan di akhir-akhir umur kita dah tua nanti banyak kita berharap kepada Allah. Banyak kita bersangka baik kepada Allah. Sebab Sayyidina Umar dia pernah kata kalau lah di akhirat nanti diumumkan bahawa dalam seribu orang. 999 akan dimasukkan ke dalam neraka. Satu je masuk syurga. Aku berharap yang satu tu aku lah. Tapi jika diumumkan bahawa 99 daripada segi orang, 999 orang akan masuk syurga, satu akan masuk neraka, aku takut-takut aku lah yang satu tu. Jadi iman ni antara khauf dan raja, takut dan harap kepada Allah Subhanahuwataala dan bersangka baik kepada Allah Subhanahuwataala. Sekali peristiwa ketika Rasulullah SAW melawat seorang pemuda yang sedang sakit, baginda berkata kepadanya, bagaimana anda dapati dirimu? Jawab pemuda itu, aku meletakkan sepenuh harapan kepada Tuanku, tapi aku sentiasa bimbang tentang dosa-dosaku. Maka berkata Rasulullah SAW, Majtamaa fi qalbi Muslimin fi mishaa zal mautin illa a'tahu ma yarju wa amnahu mimma ya Selama dua sifat ini bersemat tersemat di dalam hati seseorang muslim sedang ia dalam keadaan genting seperti itu melainkan Allah akan memberikannya apa yang dicita-citakannya dan akan mengamankannya dari apa yang dibimbangkannya ya. maknanya perasaan harap tu lebih kepada Allah walaupun masih ada saki-baki perasaan takut dosa-dosa takdir ampunkanlah tapi biar yang harapan tu lebih apa ni aa, menguasai diri kita lah dan sepatutnya takut tu yang menguasai kita tu lebih ketika kita sebelum sakit sebelum nak matilah maknanya sepatutnya kita hidup semasa semasa, semasa, semasa, semasa, semasa muda ni supaya kita sentiasa takut dan gerun kepada Allah kita sentiasa bertaubat tapi di akhir-akhir tu biar ha, dikosai perasaan harap kepada Allah walaupun terdapat sedikit perasaan takut juga kalau kepada Allah tak terima kan ataupun tak ampun dosa kita dalam hal semua ini sudah sewajarnya lah seorang pesakit menyimpan penuh harapan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, terutama sekali apabila telah ternyata tanda-tanda akan mati dan hampirnya ketibaan ajal supaya ia mati sedang hatinya penuh keyakinan dan penuh sangkaan baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai penuh harapan tentang kemurahannya luas rahmatnya dan keinginan untuk menemuinya. Ha. Dalam sebuah hadis tersebut man ahabba liqa Allahhi ahabba Allahu liqa'ahu wa man Barang siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu juga suka untuk bertemu dengannya akan tetapi barang siapa yang benci bertemu dengan Allah maka Allah juga benci bertemu dengannya Adakah orang benci nak bertemu dengan Allah ada banyak barang siapa yang takut mati berarti dia takut nak berjumpa dengan Allah seolah-olah tak suka nak berjumpa dengan Allah sebab apa kematian kematian adalah salah satu satunya jalan untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadi orang yang betul-betul dia cinta untuk ataupun suka untuk bertemu dengan Allah pasti dia suka kematian ha, itu ulama tafsir hadis ni. Mana orang yang betul-betul suka nak jumpa Allah, bertemu dengan Allah. Mana dia suka akan kematian. tak Malah tak sabar nak mati. Bila dia tak suka kematian, dia takut akan kematian. Berarti dia tak sukalah nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Walaupun dia tak kata. Tapi gambaran tu ada di situ. Sebab tak ada jalan lain lah. Melainkan mati je lah nak jumpa Allah Ta'ala ni. Mana ada boleh hidup-hidup boleh jumpa Allah Ta'ala. Ha, jadi, ramai para-para wali Allah... Suka akan kematian. Muhammad bin Hassan Syaibani salah seorang anak murid Imah Nafi dan juga orang pengguru kepada Imam Man Syafi'i RA. Dia kata, kalaulah aku diberi pilihan untuk diberikan umur tambahan sebanyak 100 tahun. Dan umur tambahan tersebut dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah. Dan tidak maksiat kepada Allah dan pilihan yang kedua diberikan untuk mati, maka niscaya aku akan milih kematian ketika dia tanya, kenapa engkau pilih kematian, kerana kerana kuat kuatnya rinduku untuk bertemu dengan Allah Subhanahu SWT Nabi sendiri pun kan dalam keadaan Nabi tu, risau, risau umat dia risau umat dia, risau umat dia tetapi ketika dia beri pilihan oleh Allah, nak mati, nak diwafatkan ke ataupun nak nak ditambah umur lagi supaya dia dapat didapat bersama dengan umat dia nabi tetap pilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa bal ar-rafiqul ala dalam keadaan nabi punya apa risau umat dia sayang pada umat dia tu korban dengan segala-galanya untuk umat ni tapi bila diberi pilihan untuk bertemu dengan Allah nabi pilih Allah Subhanahu Wa jadi maknanya kematian bagi orang yang betul-betul cinta kepada Allah ni adalah satu yang dinanti lah dan apabila kematian itu merupakan satu yang dinanti-nanti, maknanya persediaan untuk menghadapi kematian itu pun dibuatlah setiap masa. Tak kisah, sekarang ni Malaikat mahu datang Nabi nyawa pun tak apa. Kehidupannya penuh dengan ketaatan. Maknanya 24 jam hidup dia itu penuh dengan ketaatan. Tak ada ruang untuk dia buat maksiat. Maknanya ketika dia mati, pasti dia akan mati dengan ketaatan. Dia boleh bangun tidur ataupun tengah tidur, bangun tidur sampai dia tidur. Semua kehidupan dia, dia menjalani kehidupannya mengikut perintah Allah dan mencentuhi kehidupan Nabi SAW. Maka tidak ada ruanglah di situ untuk dia bermaksiat dan bila tidak ada ruang untuk bermaksiat, maka insya Allah ketika malaikat maut datang pada bila-bila masa, dia tetap berada dalam ketaatan. Ha tak mungkin lah, ha, tak bukan tak mungkin maksudnya jarang-jarang sekali kalau orang tu sentiasa beribadah taat kepada Allah tiba-tiba datang le buat maksiat tu yang Allah tak suka dia itu jarang-jarang sekali berlaku berlaku kemungkinan kerana ketaatan yang dia buat tu ada niat lain ha, bukan dia melakukan ketaatan tu bukan kerana ikhlas kerana Allah tapi mungkin untuk menunjuk-nunjuk Ria' untuk supaya orang apa, anggap dia orang yang soleh orang anggap dia orang yang bertakwa yang warak yang zuhur dan sebagainya Mungkin itu nanti ketika dia buat salah Masa itulah Allah Ta'ala Hantar Israel cabut nyawa dia Ini kita tak cerita hakikat lah Ini kita cerita Di, di atas bumi ni Kalau hakikat memang ajar tu dah ditentukan lah ya. Jadi kalau orang tu sentiasa berada dalam ketaatan, Bayangkanlah sentiasa mulut dia sentiasa berzikir berzikir. Sikit-sikit je Allah Allahu Akbar. Subhanallah. Masha'Allah. Sembang-sambang sikit. Allahumma Masalli Ala Asyidina Muhammad. Sembang-sambang sikit. Allahu Akbar. Sembang sikit. Masha'Allah. Sembang sikit. Subhanallah. La Hulawalla Quattailillah. Malaikat mahu datang pun. Takut nyawa dia. La Hulawalla Quattailillah. Malaikat takut nyawa dia. La Ilahil Allah. Selesai. Ini pijak batu pun. Langgar batu pun. Umat kau. Bapak okay. kau. Ha. Malaikat mahu datang pun. Umat kau lah. Habis. Bukan bererti kalau wang tu dia tak sebut nama Allah ketika mati dia buka dia masuk neraka sama lamanya, tapi ada satu kelebihan lah, bagi orang yang mana akhir kalam dia menyebut kalimah la ilahulallah ataupun lafaz-lafaz Allah di situ ada jaminan yang tersendiri wajib syurga bagi dia. Jadi apa-apa segala yang berlaku dalam diri kita kita kena sentiasa ingat kepada Allah dan pastikan diri kita berada dalam ketaatan kepada Allah. Siapa yang buat macam tu Dia pasti tak akan takut mati Malah dia suka nak mati Tapi bukan kita disuruh untuk minta matilah Kita suruh bersedia untuk menghadapi kematian saja Ada sebuah hadis lain yang bermaksudnya Lebih kurang sama dengan hadis di atas tadi Iaitu Seorang hamba yang muslim ketika menghadapi maut Ia akan digembirakan dengan rahmat Allah Dan kelebihannya Maka ia pun gembira sekali untuk menemui Allah SWT. Maka Allah Taala pun gembira untuk menemuinya. Sebaliknya, seorang munafik ketika menghadapi maut ia akan digentarkan dengan azab Allah SWT. Maka ia pun benci untuk menemui Allah SWT. Maka Allah SWT pun benci untuk menemuinya. Adapun si kaum mukminin yang taqwa akan digembirakan dengan rahmat Allah SWT ketika hendak berpisah dari dunia maka roh-roh mereka hampir-hampir akan terbang dari jasad-jasad mereka kerana terlampau rindu kepada Tuhannya dan ingin sekali untuk menemuinya dari sejak mula para malaikat memberi salam kepadanya serta menjanjikan mereka untuk memastiki syurga dan mereka itu dalam keadaan tiada takut dan tiada berduka cita lagi Allah SWT telah berfirman Al-lazina tawafahumul malaikatut tayyibina yaquluna salamun alaikum alaikum Uruhul jannata bima kuntum ta'malun annahl ayat 32. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat-malaikat dalam keadaan yang baik, mereka yang ini para malaikat mengatakan, selamat sentosa untuk kamu, bagi salamlah. Assalamualaikum. Malaikat mahu bagi salam kat dia. Masuklah ke dalam syurga disebabkan perbuatan yang telah kamu kerjakan. Dan setengah-setengah wali-wali Allah ni dia jawab salam. Banyak kisah-kisah wali Allah ni tiba-tiba je, waalaikumussalam. Orang tengok eh siapa pergi salam Tiba-tiba jawab salam ha, Sebab dia tahu malakan mau dah datang Firman Allah s.a.w lagi Innal-lazina qalu rabbunallahu thumma istakamu Tatanazzalu alaihimul malaikatu Alla takhafu wa la tahzanu Wabushuru biljannati Allatikuntum tu'adun Nahnu awliyaukum fil hayati dunia Wa fil akhirah Walakum fiha ma tajtahi anfusukum Walakum fiha ma tada'un Nuzlam min ghafurir rahim Fosilat ayat 32, 30 sampai 32. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka memilih jalan yang lurus, Maknanya dia istiqamah di dalam memahamkan diri kepada Allah subhanahu wa taala. Maka para malaikat akan turun kepada mereka sambil berkata, jangan kamu takut dan jangan berduka cita dan menggembirakanlah diri kamu akan memasuki syurga yang telah dijanjikan kepada kamu kami adalah pelindung-pelindung kamu di dalam kehidupan dunia dan pada hari akhirat di sana kamu akan memperoleh apa yang diingini oleh dirimu dan di sana juga kamu akan mendapat semua yang kamu minta segala hidangan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun Maha Penyayang jadi orang-orang yang hati dia bersih boleh mendengarlah kalimat-kalimat daripada para malaikat A'am walakum fiha ma tashtahi apa yang kamu inginkan semua akan dipenuhi walakum fiha mata daun dan bagi kemudia apa yang dijanjikan ada dua di situ satu yang kita inginkan satu yang dijanjikan manusia ni yang diinginkan kat dunia ni apa ketika diinginkan tu Ketika itu ditahan Di dunia itu ditahan segala keinginan dia untuk mentaati perintah Allah. Di situlah nanti Allah Ta'ala akan penuh segala keinginannya. Malah yang lebih hebat lagi, apa yang dijanjikan Allah kepada mereka. Lah. Kita pun tak tahu apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Lah. Yang kita tahu sikit-sikit lah yang Nabi cerita dalam hadis dan Quran kan. Kita dijanjikan untuk begitu bagi ini. Tapi ada perkara-perkara yang besok kita pun tak sangka dan malaa'in ro'at wala uzunun samia'a wala khatara fi qalbil bashar mata tak pernah tengok telinga tak pernah dengar hati tak pernah terlintas tak sangka rupanya apa yang Allah janjikan untuk kita tu masya-Allah jadi bersabarlah kita di dunia ni sekejap segala keinginan akan dilayani sebentar lagi di akhirat Seorang pesakit harus berhati-hati agar najis jadi mengenai tubuhnya atau pakaiannya sehingga yang demikian itu akan menghalangnya daripada mengerjakan sembahyang. Ha, ini zahirlah, Zahir pun kena jaga juga. Ketika sakit itu kadang-kadang macam mana, kencing kita tak lawas ataupun kita apa pakai macam-macam lah. Jaga kebersihan sehingga benda itu akan menghalang kita punya sembahyang ibadah kita danlah supaya si kita itu berhati-hati agar tidak meninggalkan sembahyang akan tetapi hendaklah ia menurut keadaannya sama ada duduk terlentang ataupun apa cara sekalipun yang ia dapat mengerjakannya jangan sekali-kali ia mengakhiri hayatnya dengan mencuaikan tiang agama itu sembahyang jadi kalau dah sakit duduk atas katil tu kan memang tak, memang tak buat kerja apa dah semayang lah kalau boleh sembahyang sunat terus-menerus lepas semayang apa lepas semayang fartur tu nanti semayang sunat terus menerus senang ni kan baring sambil baring ni kalau ha. yang keadaan sakit yang mana yang tak, tak mampu untuk untuk bangun ni maka semayang secara terlentang tu pun boleh jadi mudah je kan jadi teruskan kalau dah rasa-rasa betul, betul ni sakit yang terakhir ni semayang-semayang ha. zikir, quran sebab semayang ni mengumpulkan segala ibadah dalam tu dalam tu ada baca quran dalam tu ada zikir dalam tu ada tahmid tahlih, takbir semua dalam tu Nah, jadi dua datang kata itu semayang. Sampai lah malaikat. Apa? Malaikat Israel datang pun tengah duduk semayang lagi. Kan? Karung kerabat dan teman taula yang selalu berada di samping ini. Hendaklah sentiasa mengingatkannya supaya mengerjakan semayang. Kalau perlu. kalau perlu Hendaklah mereka membantu dan menggesanya untuk mengerjakan semayang itu. Sebab fardu semayang tidak akan gugur daripadanya Selagi akal dan fikirannya tersenyum. Ya, fikirannya... Siuman. Oh. Siuman. Siuman, maknanya dia waras lah. Selagi dia berakal kan syarat. Syarat ibadah tu tiga, Islam balik berakal. Termasuk berakal ni, maknanya dia sedar lah, Kalau dia dah pengisian tu lain cerita. Pesakit harus sentiasa mengulang-ulang bacaan ini. La ilaha ila anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak Tuhan selain engkau, mahasuci engkau Sesungguhnya aku tergolong Orang-orang yang menganayai diri Sebab ada satu dua ayat Mengatakan barang siapa yang membaca wirid Di atas tadi sebanyak 40 kali Lalu ia meninggal dunia dari penyakitnya Maka ia akan mencapai Mati syahid Maknanya syahid, akhirat Selain itu, dah lah dia Dah ia memperbanyak membaca surah Al-Ikhlas Juga membaca wirid yang dibaca Oleh Rasulullah SAW dalam sakit matinya Niscaya ia tidak akan disentuh oleh api neraka iaitu la ilaha illallah wallahu akbar. Tiada tuhan selain Allah dan Allah Maha besar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada tuhan selain Allah yang Esa tiada sekutu baginya. La ilaha illallah lahul hamd walhamd. Tiada tuhan selain Allah baginya segala kerajaan dan baginya segala pujian. La ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada daya dan upaya yang melainkan dengan kehendak Allah. Tapi kalau dah akhir-akhir nanti. Betul-betul dah nazak. Allah. Allah. Allah. Allah. Ha. Soal usama takut nanti dia. La ilah. Mati. <laughs> kan. Tiada Tuhan pun mati. Kalau dah betul-betul dah sampai nazak dia rasa. Orang kan rasa. Jadi dia. Kalau dah tak, nama, tak mampu nak ucap la ilah tu. Cukup dengan Allah. Allah. Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah SWT bagi kita taufik. Dapatlah kita membuat persiapan untuk kematian kita. Iaitu persiapan untuk bertemu dengan Allah SWT yang kita cintai, yang kita rindui. InsyaAllah. Jadi, cukup buat setakat Ada soalan? Cukup eh? Uh, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita taufik dapat kita faham amalkan sampaikan apa yang baik itu daripada Allah Taala apa yang tidak baik itu atas kelemahan sayalah saya minta ampun kepada Allah ta'ala maaf kepada tuan-tuan muslimin muslimat tutup majlis kita dengan kafara majlis subhanallahi wa bihamdih sya la ilaha anta astagfiruka wa atubu ilaik wassalamu ala mursalin walhamdulillahi alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh